Péter apostolnak közönséges első levele. Péter, Jézus Krisztusnak apostola a Pontusban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélet jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen, és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, a különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit, noha nem láttatok, szerettek. Akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött szent szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus nektek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, tíz szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén,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 az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által, egymás tiszta szívből, buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandómakból, de romolhatatlamból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága, megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdetteted. Második rész. Levetvén azért minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást, mint most született csecsemők a tiszta, hamisítatlan te után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ézleltétek, hogy Jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban. Íme seglet teszek Sionban, amely kiválasztott, Becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek. Az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, s botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköztek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, tevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint fejjebb valónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akaratja, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Isten féljétek, a Király tiszteljétek. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha védkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél, mert arra hivattatok el. Hiszen Krisztusi szenvedet érettetek, nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvé nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre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 Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük maga viselete által, igenélkül is megnyeressenek. Szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, a jót cselekeztek és semmi félelemtől nem rettegtek. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngép edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne Végezetre minnyájan legyetek egyértelműek, érzelműek, atyafi szeretők, írgalmasak, kegyesek. Nem fizetvén gonoszsal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgései. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne esetek. Az Isten pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kért tőletek a bennetek levő reménységről, szelítséggel és félelemmel. Jó lelki ismeretetek lévén, hogy Amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Mert jobb, ha jó cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megülettetvén ugyan test szerint, de megelevenített vén szellem szerint, amelyben elmenvén a tömlőcben lévő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a női napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által, ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Negyedik rész. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek felti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra lévő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván fesletségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban, ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban az áradatában szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok védket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Kiki, ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mint egy Isten igényt szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten áld, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mint ha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje. Sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az Isten és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. Ötödik rész a köztetek lévő presbitereket kérem én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelendő dicsőségnek részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, nem rúgy nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyáinak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, Minnyájon pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen akinek álljatok ellen erősek lévén a hídben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelennek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztusi Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, Szilárdakká és állhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Szilvánusz által, aki, amit gondolom, hű atyátok fia, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben állotok. Köszöntiteket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk, az én fiam. Köszöntsétek egymást szeretett csókjával. Békesség minnyájatoknak, aki Krisztusban vagytok.